Eli itse selität Margitrouvali, jos jotain aivan odottamatonta ää, tapahtuu. Ja jotenkin olisi toivottavaa, että suorassa lähetyksessä olisi ihan yhtä peltikin kuin viimeksi, koska silloin se lähetys jää Haista lähettämättä. Miten sä haisetkin ihan vanhalle viinalle? Si siis just oli, Hesaris, että suomalaisten suosikkiparfuumi on taas tänäkin kesänä tämä eilinen olut. <lut> ha -ha. <lut> ha -ha. <lut> eli tämä löyhkä tai defis, niin kuin Kankiarska sanoi, johtuu pelkästään pitkään penynestä palaverista mun hyvälle.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 Et mä oon toimistolla vetänyt verhot eteen, että saat tyttö rauhassa näpytellä tjatsikkaa tangabikin päällä. Kun mä oon itekin usein kesällä sortsit jalassa työpaikalla. Mikä muuten Turkissa ei tulisi kuuloaakaan, kun siellä ne mattokauppijat pitää sen nahkatakin päällä auringon Rüzgarın yetti bana koptu bir kıyamet Aç kapını ben geldim Giydiğim ateşten gömle Kuş sütüyle beslerim seni Mis yerine koklarım seni Kalbimin sarayları senin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 Ja aseman kello kolme kertaa eikä riemun verta ollut silloin kun se juna vaimon vei. Hän huusi etten saisi unohtaa ja mitä saa ja mitä ei. Ja vielä vaunun ikkun ja jäi huitomaan. Hän sumun takaa jostain käskee sormeansa nostain. Kalat luokitaan, kukat vastellaan ja myös tiskaataan.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 Ja no, sille ei voi sitten mitään, no mulla on tässä nyt tänä enemmän kuin tarpeeksi. Älä sinä mun sinä. Mulla kirjoittaa Juh, vielä tänä, et, tänä et, iltana Inspiraatio iskeny miehen. Eh, tuon päästä tuoreistaan, niin katsotaan mikä mulla on silloin tää tilanne. sitä mä istun sit tässä vieressä, mut mä en lupa olla ihan hiljaa. siitä. Kisipubin terassilla Milla. istuu iltaan myös viehkiä sonja Marie, joka nuorekkaasta ulkonaestään huolta.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 Kun sillä oltiin uimastadikalle, kato varmaan kuvauksis, niin... Se oli vehkalahe onni niin sit lähettänyt kuule kuvi sinne sussulehteä, mistä ne sitten teki se tussulehe. Niin, niin, Siinäkin oli mun kuvakannes, mis mä olin täällä, <lusti> tässä. O, niin, ettei se Seppo tykän yhtään mun mies. Seppo. Niin, missähän se räpälee rämpi, kun...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 Joo, Mutta nyt tuut senkin just Pilleen Kumä Kun mä just Klaasulle tai tälle Klaudelle Kerron, miten sä zuit, sai järkks, mulle tän Huippumestan keskustan keskusta. no, En alasta <kuh> <kuh> pitää kauria <kuh> <kuh> repe, ravintola, punainen tulppa Niin saatiin avattua no, Kesäsongin alussa osta, <kuh> Eikä lopussa niin kuin se edellinen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 melomesta melonesta nimeltään punainen tulppani tälle aivan ydinkeskusta. Joo, ja meiltä saa narikasta naamiais asuja ilmaiseks käyttää, jos se omalla naamalla haluu esiintää. <lacht> että on tulppanissa, joka pojalla on siivet selässä. Vai miten se yks ihana iskelmä menee. Tiedäksä Klaasu sen iskelmän? <lacht> Klaasu tai alun Arvaa sitä. arvasen. sanoi mies väkihäissä, poika pääsi avioliiton satamaan. He.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 Así ja le vaikka mitä. Tietääsä nee, siellä nee, summa se asuntolaivasta asunto nee. laiva Vene kaivarissa ja ihan Mekki menti sä missä oima alla skoi merespo enä espoya kun siellä on sitä limalevää, levää niin täkistä. Niin, mulla aurinko ja juomu näkit ja nötketit mukana. Ei muuta kuin menoks. No. Kun ei puutukko piti kaveri. No, Mee, älä, älä.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 Tässä on tällainen surullinen pohjavire, niin kuin taustalla. Joo, no, ihan selvästi.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 No, ja kolmantena voisi mainita Rovaniemen teatteriopiston John Lennon-musikallinen, Lennon, joka joo. on ohjannut Pertti Pullinen. Ja hän esittää tässä musiikallis joko-onoa. Onks tää ottava joku ihan uusi yhtye vai?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 Kun tiedät mitä muino se Miikka sanoi mun miehelle tai poika-ystävälle? No mitä? Niin että mistä mä eniten tykkään, sussa on sun tyttöystäväsi, elikä mää! Eiks oo helkutin hienosti sanottu? Mut jos se vaan vitsaili!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 jos se vaan Suomeen ah, hyvä. Ah, <laughs> mikäs mikäs teillä on täällä, nainen vai? Älähä Älä tähän, ne, me Mekä... vaan teke sitä ohjelmaa. <lostopan> Ollilla on oma hoito, kun ja on myssyväinen mevoha. Kuka toi vai? Tai toi ku tulee nyt tänne, Siis hän vai? se on. ettei taas oikein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 Nyt ei puutu, kun <tos> take, tai joku niin, muu Jytäklubi jätkis ilmestyis kun mä on nalkista naisihmisen sinä, kanssa. saa mitä tilaa, niin. Eikö toi oo Rildo tai Lohva sun jallis, kun äh. suorittaa soundcheckia, vai esityksen yksi. yksin? toivottavasti ei. Hei sanas <tos> että missä <tos> se? <Jörge. tos> Jari Haitari esiintyy <tos> <Haitarin> siis. Jari Haitari. <tos> Jari Haitaria hyvinkää, kun ei, kesäkuumin tapa on. No, ilmeisesti täällä ja keikkakin on just alkamassa. Joo ja tätä jatkoo, sit seuraavat neljä 5 tuntia.